Ebu Hureria radi Allahu në hu, trasmeton se i dërguar i Allahu të lehi selam ka thënë. Kur të vi Ramazani, hapen dyër të gjenetit, nbyllën dyër të gjehenemit dhe prangosen shëjtanët. Trasmeton imam muslimi. Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com